Credința adevărată este cea care se bazează pe lucrurile care nu se văd, dar ea e văzută de toți. Credința adevărată este numai aceea care te păstrează în casa marelui împărat Dumnezeu, unde este belșug de toate. Credința nu este numai cunoaștere, ci ea este putere. Credința singură este aceea care poate pătrunde în tainele lui Dumnezeu și care își supune toate ale lui Dumnezeu. Cine se clatină în credință, nu mai poate înainta în viața duhovnicească. Credința și nădejdea formează un singur trup. Una fără cealaltă nu pot trăi, pentru că credința este o încredere în lucrurile nădăjduite, iar nădejdea se aruncă înainte și primește făgăduințele lui Dumnezeu datorită credinței. Credința și nădejdea duc ființa noastră la dragostea din Sfânta Sfintelor pentru a avea părtășie cu Dumnezeu. Credința adevărată îți dă mântuirea din vechile păcate, dar te duce și pe treptele desăvârșirii, făcându-te asemănător cu Dumnezeu. Credința trebuie dezvoltată prin credință, iubirea prin iubire. Credința noastră are valoare numai pe măsura prețului plătit pentru ea. Numai credința și legământul încheiat prin ea te face proprietatea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu proprietatea ta. Credința pune stăpânire pe țara harurilor lui Dumnezeu. Numai fiul credinței poate merge pe calea cea nouă și vie, prin care intra intră apoi în țara adevărului. Fără credință, ploaia binecuvântărilor lui Dumnezeu alunecă pe lângă noi, ne udă pe din afară, dar înăuntru rămânem uscați. Minte este fereastra prin care credința privește spre Dumnezeu și lucrările lui. Toate binecuvântările lui Dumnezeu se opresc deasupra noastră și sunt atrase spre noi numai datorită credinței. Credința cea adevărată făgăduiește puțin și înfăptuiește mult, credința falsă însă făgăduiește mult și nu înfăptuiește nimic. Pe poarta neîncrederii intră vrăjmașul cu toată suita sa de nenorociri. Credința și încrederea sunt drumul vieții și al fericirii veșnice, fără încredere de plin în mâna Domnului Isus nu poate fi mântuire. Necredința este boala minții. Credința adevărată scoate puteri din Dumnezeu și le pune în slujba omului spre binele și fericirea lui. Cine vine la Dumnezeu cu credință nu se întoarce cu mâna goală. Credința adevărată se vede pentru că ea este lumina lui Dumnezeu în om și o lumină întuneric nu o poți ascunde. Omul este cea mai refiară fiară dacă nu îl îmblânzește credința. Nu există rău pe care nu l-ar putea face necredința, toate relele izvorăs din necredință. Formalismul este o formă a necredinței și credința de formă ca și necredința desparte pe om de Dumnezeul cel viu. Credința nu se vizuiește pe puterile omului, ci pe harul lui Dumnezeu. De aceea poate intra în odihna cea adevărată. Ce să facem ca să ajungem la credință? Să o dorim și să o cerem de la Dumnezeu. Credința este dată de Dumnezeu celor ce o doresc și o caută cu toată inima. Numai inima statornică în credință și ascultare poate intra în odihna și pacea lui Dumnezeu. Necredința este rădăcina tuturor neascultărilor, căderilor și lipsurilor noastre duhovnicești. Neputința rugăciunilor noastre aici își are izvorul. Credința vie se mișcă totdeauna în direcția lui Dumnezeu, cercetând și adâncind necurmat cele spuse în cuvântul său. Adevărata credință te mișcă din vechiul tău loc și te duce acolo unde se află Dumnezeu. Adevărul. Credința te ridică din poziția de fiu al lui Adam la poziția de fiu al lui Dumnezeu. Dacă crezi bine, vei trăi bine. Credința în Dumnezeu și umblarea cu El te smulge din brațele morții și te duce în împărăția vieții. Credința pune stăpânire pe puterea lui Dumnezeu și o folosește de plin în lucrarea mântuirii și desăvârșirii omului. Credința îl face pe om, Dumnezeu. Credința deschide ușa harului și sufletul intră în stăpânirea comorilor de acolo. Credința împroprietărește sufletul cu Dumnezeu și pe Dumnezeu îl împroprietărește cu sufletul omului. Credința naște nădejdea, nădejdea păstrează credința. Pe ulița de aur curata credinței trebuie să umple picioarele noastre dacă vrem să avem parte de fericirea veșnică. Cel care crede dobândește cunoașterea. Credința face contactul cu Dumnezeu și atunci viața noastră se umple de putere și lumină. În vocabularul credinței nu este cuvântul noi cu putință. O picătură de credință în oceanul rațiunii este ca o scânteie mică într-un întuneric gros, îl împrăștie și face să se deslușească lucrurile din jur. Rațiunea fără credință este oarbă. Credința care rodește este credința adevărată și dreaptă. Numai credința în care se văd roadele Duhului dovedește că este adevărată și numai ea aduce mântuire. Numai viața care s-a lepădat de sine are credința adevărată și numai în această viață poate lucra Dumnezeu. Fără credință e cu neputință să intre cineva în domeniul lui Dumnezeu. Ținta credinței este o dihna noastră în Dumnezeu. Credința deschide ușa mântuirii prin care omul intră în casa lui Dumnezeu. Ea este mâna care deschide această ușă. Credința dă valoare tuturor faptelor noastre. Ea este peceta după care Dumnezeu face alegerea faptelor noastre. Roadele Duhului Sfânt cresc pe copacul credinței udat de apa vieții cuvântului lui Dumnezeu. Credință fără fapte nu se poate după cum nu se poate fapte fără credință. Cine nu trăiește din credință, trăiește din închipuiri. Este falsă și îndoielnică credința omului care nu lucrează nimic pe ogorul lui Dumnezeu. Cine și-a părăsit odată credința, va îmbrățișa orice crez. Crezuri sunt multe, credința e numai una. Cel care nu-și supune dorințele, n-a ajuns la adevărata credință. Numai cei care se odihnesc pe patul credinței pot rămâne de plin liniștiți când împrejurările se schimbă, când marea lumii se agită. După ce a venit credința, Sufletul nu mai dorește nimic din lumea păcatului. Cât cred, atâta har primesc, atâta stăpânire pune Dumnezeu pe mine. Tot ce se întemeiază pe credință și dragoste este de durată veșnică. Credința aduce cu sine pe Dumnezeu și în Dumnezeu este totul de plin. Credința eliberează de săvârșiți sufletul, ca fiind cheia pe care harul o întrebuințează la deschiderea tuturor celulelor din marea temniță a vrăjmașului. Credința noastră este unealta cu care lucrează Dumnezeu în noi. Toate binecuvântările lui Dumnezeu se coboară la om prin conducta credinței. Credința te smulge din legile materiei și te strămută în legile Duhului de viață, te ridică din cele vremelnice și te așează în cele veșnice. Tot ce nu se întemeiază pe credință nu poate ieși din sfera pământului, nu poate păși pragul vieții, nu poate gusta dulceața harului. Ceea ce este apa pentru pești și aerul pentru toate viețuitoarele, aceea este credința pentru cel neprihănit. Credința care nu te face una cu Hristos și cu toței Lui, este credința demonilor, chiar dacă are hainele unei evlavii. Credința te pune la dispoziția Lui Dumnezeu, necredința te pune la dispoziția diavolului. Prin credință intru în palatul făgăduințelor Lui Dumnezeu. Aripile credinței pot zbura numai dacă nu atârnă de ele nimic din ce este pământesc. O credință adevărată te preface în adevăr, cum focul adevărat preface în foc tot ce îi stă în cale. Numai credința personală este cheia care descuie cămara binecuvântărilor lui Dumnezeu. Numai ea te pune în toate drepturile casei lui Dumnezeu și îți dă siguranța mântuirii. Duhul Sfânt, cu toată plinătatea și minunăția lui, intră numai în inima luminată de lampa credinței. Acolo el își depune sămânța roadelor sale. A crede înseamnați însuși și viața lui Hristos însuși. Cu cupa credinței sorbim apa vieții și cu aripile ei zburăm spre veșnicia fericită. Numai aceea e credință care știe ci numai aceea e știință care crede. Credința care nu te duce la știință, la cunoașterea a ceea ce crezi, nu e credința adevărată, ci e o închipuire. Numai ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu adeverește că suntem în credința cea adevărată. Credința singură se poate sprijini pe Dumnezeu și ea poate câștiga biruința. Încrederea este fica credinței iar credința este cea mai mare putere de pe pământ. Credința și înțelepciunea unei inimi fără pace sunt false. Credința aduce pacea în inimă și pacea păstrează credința. Credința bolnavă este cuibul cald al tuturor rătăcirilor și închipuirilor. Cine are ochiul credinței sănătos și veșnic deschis, vede pretutindeni pe Dumnezeu. Semnul că suntem în credința adevărată este neobișnuitul în viață. Inima este templul lui Dumnezeu și acest templu se luminează numai prin credință. Necredința leagă mâinile lui Dumnezeu încât nu poate face minuni în viața noastră. Credința se desăvârșește numai printr-o privire continuă la Domnul Isus. Vrem să știm dacă suntem în adevărata credință, să ne controlăm dragostea față de Dumnezeu, față de frați și față de toți oamenii. Credința care lucrează prin dragoste nu se poate rătăci, căci dragostea este însuși Dumnezeu. Credința care nu produce bunuri spirituale este falsă și zadarnică. Nu poți crede cu adevărat adevărul dacă mai întâi nu ești necredincios minciunii. Îndoiala și necredința este prima și cea mai puternică armă a diavolului, cu care face el cele mai multe victime. Credința și oamenii sunt atât de strâns legate, Încât Dumnezeu vede credința noastră prin oameni, prin relațiile cu ei. Condiția esențială pentru credință este liniștea. O credință care încă n-a trecut de pământ nu-i credința care mântuiește. Atât credința adevărată am, câtă slobozenii am față de pământ și de lucrurile lui. Tainele lui Dumnezeu nu se descoperă decât credinței, acelei credințe care mută omul de pe pământ. Numai când suntem mutați de pe pământ prin credință putem înțelege cerul. Duhul Sfânt și credința nu se moștenesc. Picioarele credinței sunt picioare de cerb, ușoare și frumoase. Inima plină de credință se odihnește pe făgăduințele lui Dumnezeu. Unde lipsește credința, lipsește și mulțumirea. Nu mi-ajută la nimic credința altora, oricât de sfințe ar fi, dacă nu mă folosesc și de credința mea, chiar așa slabă și mică cum o am. Credința adevărată nu se poate tăgădui singură. Numai pe credința vie te poți bizui și numai ea atrage binecuvântările lui Dumnezeu. Credința și dragostea prefac inima noastră într-un cămin plăcut pentru Domnul Isus, unde El locuiește cu plăcere tot timpul. Cine prin credință locuiește în cer, poate primi daruri de acolo și apoi le poate împărți oamenilor. Credința adevărată urmărește slava lui Dumnezeu, credința falsă urmărește numai slava omului. Credința adevărată duce sufletul în același loc unde este Hristos. Lumea păcatului și a necredinței este pentru credință ceea ce este gerul pentru o floare, o îngheață. Ca să fii credincios, trebuie să te ocupi necurmat cu credința și cu lucrurile ei. Credința cuiva primește valoare numai în urma învierii. Și izbăvirea de păcat este reală tot datorită învierii.